Hola, molt bon dia. Ens hem despertat aquest matí amb una bona enfarinada o nevada, fins i tot. Per damunt de cota 1.400, 1.600 metres, tant al Pirineu, Andorra, com al Pre-Pirineu, fins i tot. I avui encara esperem un dia insegur, però ja amb clarianes que van avançant des de la franja, des de les comarques del Pla de Lleida, esperem aquí doncs cap a la terra ferma, cap al sud, un dia en conjunt amb més estones de sol, especialment al matí. A la tarda parlaríem de ruixats, de nou alguna tempesta, sobretot cap a zones de muntanya, del Pre-Pirineu cap amunt, amb una cota de neu, atenció encara força baixa avui en torn dels 1.500 metres. Demà divendres ens creua un sistema frontal, diem més núvols, amb pluges més continuades, des de bon matí cap a les comarques de Ponent i el cap de setmana ens portaria inseguretat a les tardes. També aprofitem per fer una mica de balanç. Aquests últims 3 dies han caigut 47 litres per metre quadrat a Guissona o a la Seu, 41 escaldes en Gordany, o 21 a Caixans.